Danila Prepeleac de Ion Crangă Dramatizare de Constantin Paiu Interpretează un colectiv al Teatrului Național din Iași Dar mai slăbești mă omule, cu norocul ăsta. to tot i una. Nu-i noroc, nu-i noroc. Ba, norocul, dacă vrei, numai decât să știi și-l mai face și omul singur. A, păi, de. așa o fi, nu zic ba. Nu zici ba. Mai bine n-ai mai zici nimic și ai vede și-i de făcut. Iaca ca plozii foiesc în și așteaptă să-i chem la mâncare. A am alungat afară cu făcălețul, când mi făcuseră capul calendar. Acum zici și ce le pun dinainte? Nu-i plecat, ai când te-o eu atunci să vii. Da, păi că nu ne mai Nu-i plecat. plecat. E, spus o ți să mi Apoi dă... Ia ca mă duc să pun o mână de iarbă sub nasul băulenilor și cât mă mai frăsui încolo încoașii, poate eu-i găsă vreun chip să ieșim la lumină de azi pe mânii. Nu știi tu? Gândul bun vine la cel care nu stări pe o A Apoi da, că la vorbi e cel mai primă. Dar unde pui tu mâna să faci o bortă e așa de mare Nu a pus să legi un se și să destramă toată funia Dar cum pacatele mele de merg altora toate ca din apă Iar la noi n-avem un parc al lumea de care să ne apucăm cu mâna <laughs> Ba, spun minciuni, că avem prepelia de pus oali în el și așa la gol de am ajuns din povestea satului și-ți spun oamenii Dănilă Prepeleac. Iacă, nu mai departe frate tău. Ram. Iar frate meu. Iacă iar. Ce... drag Dragmei fostul la tinerețele noastre, nu poți să ce. Și acum nu ți mai sunt mi mai fi fiind cine știi dar nu despre asta ai vorba cu. mă gândeam că de Câta mari de vreme de când trăim noi la oaltă și-am își chebat. Ia căsuța asta care-i de lume și e. o șură mare și goală unde ne-am băi boișori. E? Și pe urmă... Da, fi smarandă, că ca ai noștrii nu găsești în șapte sate. Porumbi la păr, tineri înalți la trup, țapoș la coarne, amândoi cu dalbi, tântați în fruntii, Ciolănoș și graș, cum sunt mai buni de la car vieșe cu și în lume și de făcut treabă Aud? Bate tu, darabana, mult <gângânt> Ai și -a un, sare și -a apă eh? Și-ți mai știți pentru mămăligă Dar plug, grapă, teleagă, sanii, car Tânjală, cârceii Apoi coasă, hreaptă, țăpoi, greblă Și câte alte lucruri ce trebuieesc omului gospodar Ai tu, Danila? Apoi, ca și miram aș să le ai vreodată Dacă nu dai din cuate cât se cuvine așa e că tot la frate tu ajungi De câte oare ai trebuință de ce am spus eu Vezi bine, pe atunci care-i pricina de supărare Când îți spun că el are ce tu n-ai Vorba ta, aud Măi smarand Stau eu și te ascult Și zic așa în gândul meu Halal nevasta așa e cum li spui tu și mai la dealor la vali Numai că ai uitat un lucru Fratele meu cel procopsit stă și zace în avutul lui cu Anisia nevasă alături. Varai băzii musca în casă, iar iarna șuiera vântul pe hoardă. Și dacă strănuta tansia, bine de bine, dacă nu, îți țui urechile atășeri și pustiu. Iar la noi Slavă Domnului, are cine să ne umple viața că avem o de copii frumoși și voioși de saltă casa în slăfi Are, frate meu așa ceva? N-are eh? Ba, <gură> să știi, Danilă, că ar fi și mai voioș dacă le-aș pune dinainte în strachină și știu eu mai Așa? Asta, Iaca Și-mi rămâne de făcut decât să opăresc în copai și poți spai de făină mai este într-aistă și să coc o coajă de malai Astăzi dar mâini! gata ai mămucă, că Gheorgheță roade la drum niște surșele eh, Poftim, gând la gând cu bucurii, așa-i, Dănilu Du-te, dragul mame, du-te și mai vețule cu țâcă de rabdare În data mare gata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 în două trei zile ajungă înapoi acasă Tu smarandă, mai mână și băieți la păduri, Niți va hribi sau holubițe Toți ori mai găsi pentru o fertură ca lumea Un cățel de usturoi Cere pe la mătușa marița Și apoi până adună și faceți voi toate astea Tocmai bine ca și eu cu o traistă de faină Și întindem o masă știi, colebi și E bună vorbă? Vorba o fi a bună, dar până la faptă mai va A, păi tot sănătos, că mă descurca eu într-un fel Și că atât nu stau uitat pe unde ajunge dus ne Rămâi sănătoasă, nevastă Asa-s gospodarii, eh? A, ia ca eu cum nata nisi Gata, gata masa Că vă sosesc o pe ți-aleși ești prate, Danila Dinem pare care nu se mai află văzându-te Că ce-i drept, de mult nu ne-am întâlnit Mai ieri ai venit după topor să bați un par la gard Astăzi oare ce trebuie să-i mai ave, că numai de dragul ochilor mei nu aș crede că ai călcat calea până aici Toate le știi, le vezi și le înțelegi cum nu ată, dragă. Ia așa am crește inima că, fratele meu, spas, are o nevastă și frumoasă, și harnică, și deșteaptă. Nu mai fă, bine, te cu o scurtătură, după și zăvot. Și apoi, intrând în tindă, ți-l voi spune toate cu de să nu care cumva să rămâi văduvită din cunoașterii. Care bine! Nu mai poate că mi puteți spune ce te doare de acolo de unde te afli. De aici nu ți voi spune decât că am mare trebuință să vorbesc cu fratele meu. Acasă-i? Ia ca nu-i. O plecat undeva, vale la dumnealui Stavăr Croitoru să înghit un șâmp cu ca orice barbat înainte de masă. Uh, mare poznă, oameni buni! Carlfel altfel nu ia merge mâncarea pe gata! Ați potrivit, cum nici că se putea mai bine El adună și dumneata vila de-a gata Să tu-l lăs până de așa, frăție Ia ia Vorbești de lup și lupui colea Apoi, cum nată dragă, mulțumesc pentru vorbe bune de-acum voi mai vorbi și cu dânsul. Ba, să mă ierți, rogute, voi sta și eu de față, că prea îmbrobodești de câte ori v întâlniți, de-ți dă și perna de sub cap. Ia așa să știi. He, he, he, he. nu, Ai mai venit să-mi vezi, Daniela, eh? Ză-o pună, bă, de Ispa! ză Ia ca treceam și eu pe cu necazurile și grijile mele. m-am gândit să intru în patrar de la plâna ta. Bă, nu și n-ai în tu stai Iici, Anisia, gardului, vă bate soarele în cadru. Păi treaba e asta. A, cum n mă, tot îndemna să-i dar n-avem chef de zevos, că ei nu știu nici de frați, nici de cumnați și dau de-a drept. asta e altă, nu-i greu. Și-l pentru dulai nu cunoașteți? Ia-n uitați-l ia-n uitați-l aici. Să-l spun, brav, la cotezba, voalea! Și-l până-i s-au bărnicat, la cotaie! Văzută sau ba? Da, vezi că nouă nu ne vine în minte de fel cum și ce să faci. E, Adevărul vezi? adevărat, barbate, este că dumnealui cumnatul Dănilă. Părea arăta mare gravă și n-am vrut să-l zăbovesc. E, dar de acum dacă tot s afla află aici, să intre o leacă când doar rochi-foc, nu? <laughs> E, iar ne ai răsărit frăsine! Ții bă, că te ușorezi acum din Chișoară! Hai, marș! Marș bă, n-auzi bă! Hai, brede hai, hai! Așa, ia ca, ia ca să ne așezăm aici la umbră! Uh -huh. bre, bre, bre, da, dar da, știu că e cald, bine! Mă uitam din bătătură, de la stavăr, croitoră, unde și înstem urat în eu. Mă uitam, cum spun, pe coastă, în curătură, unde secere oamenii un petei de greu ce-l Aha. Și ea așa, părie că joacă aerul în fața ochilor, ca o apă care Nu Numai că parcă mi-era jale că mă gândeam că greu trebuie să-l vină să secere pe un timp ca cel care-i să vede. luaștem noi și asta! Nu ți au venit în cap cumva să te dui să răcorești pe unii din și ai? E, asta e alta. Da să urci până la ei și să pui mâna pe o secere. trecut ți-a primit? Poftim! Ce spuneam eu? bărbate, că frate, tu dă după ce căi mănâncă rațele din traiște, apoi se încumete să se rudașe în nas. E, dă da, stai, băi, femeie, nu te iuți așa. O să și om o vorbă acolo, tu gata, gata, ai luat foc. Ia e, e, mai bine vezi de vreo o plăcintă din cele poalii îmbrău cu varză că după racheul lui Stavar parcă, parcă m luat așa o, o sfârșală la lingurică. S am ce vedea că în loc să dau plăcintele la cuptor, am stat la taclale cu fratul. Și să nu-ți vorba, spune-i mă rog de ce nu te-ai dușitul tu la secerat. Eu bre Danil, s-o mai greu și s iar oamenii mei câștigă și ei un pitac lucrând la mine, că așa o slab din Firiș și, și nu pot vedea pe altul că nu are. Mai bine ar lua pildă și cumnatul Danilă de la unii oameni și dacă sunt umbletele leutănase, ar pune colo mâna și el pe o seceră să urce de alături de ceilalți. Ei, lasă, lasă, băi, nevastă, nu te mai oțără atâta. Ha, ia, băi, Danilă, băi. băi. Ia, spune, ce-ți mai faci gloata? E, bre, bre, vre, mă uitam mai ieri la ficta Florica, era la fântână cu cofa Aha. Măi, dar știi o crescut ca din apă, băi Și-i frumusă și că foc Măi, Denile, băi, dar cam câți ani să aibă, bre?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 nu mai îmi vine a spune nimicuța că mi se nu mă umfli cum nata în căngi să mă facă fără E? Nu ți spun eu? După ce capine și... Da, tași, băi, fii e că nu ți a hiti Ia, ca atac, fă cum știi Apoi, tași! Ia-să, băi, Daniela, băi Băi, băi, ia ca și am. Ia să auzăm În casă nu se mai găsește chiar nimic de mâncare Și-aș vrea să fac un drum la moară să mai leg ziua de mâine cu și adipoi mâine Așa că mă chitisem când mi-ai face bine odată Carul dumii Băi Boiam eu Grâul au alții Moarea îi colea după deal eh, Mai taci, Anisie, dacă poți Bărbate, toate ca toate Dar carul nostru a ajuns chiar de haimana Spune-mi, rogu-te, trece săptămâna fără să aibă cumnatul dă nilă nevoie de car? Hmm. Ba să aducă lemne din pădure, ba căpiți din țarină, ba să meargă la moară, ba de și de poate hmm. Și dă la deal, dă la vale, are de unde! E păi, vezi bine că am dreptate! Uh, uh, anise... Ani să nu-ți mai spun dată. Da rămâi cu frate tu și te pupăm n bot cu dânsul! Eu am plecat la ale mele, Băi... nu mai pot să sufăr! Ia că așa să știi! Băi... Uș, bă, băilor! Iar ați venit la mâncare de avata? va de altă Danila? Dați-mi urmată, măsoșurile săptunelor, Mai frate, Apoi păi mai zic eu, femeie, și mai zic? Da, să ști că așa că dată lehamit din frăția noastră. Băi, tu ai boimă! De ce nu-ți un carbre? Al meu i hârbuie de tot, hodoronc încolo, hodoronc pe dincolo, dar ca nu să străcă. Și apoi știi vorba aceea, dă-ți popă pintenii și bati-i apa cu călcăile. Apoi dă, frate, știu eu cum să fac, oricât aș trage de boi, car tot nu scoat din trânsii. Cum să faci, e? Uh -huh. Ia ca știu te eu. Măi, boii tăi sunt mari și frumoși. Iacă, eu, gospodar de frunte aici în sat, precum bine știi, n-am avut niciodată și o perichie de plavani. Iacă tu fă așa. ia boii de funie și-i du la iarmaroc. Aha. Mușterii o să găsească berechet. vindei și cumpără alții mai mici și mai ieftini. Iar cu banii rămași, cumpără-ți un car. Și ia așa e să dobândești și să lipsești. Iar eu scap și cu carul meu hârbuit, și cu capul nidogit din gura nevestimii. Ei băi, Danile, bună, vorbă, vrei! Ia, ia, ia. Știi că nu m-ai învățat de rău bătiț? Chiar așa am să fac. Ce grozavă treabă! Apoi, pe urmă, puntit Danile pe câștigat. Că eu să spun drept, parcă, parcă tot la cărușia trage. Și mai chitesc așa. Poate-i vând cu preț bun și chiar de acolo din Iarmaroc iau-o ca în smarandii și niște turtă dulce la copii. Știi? Cu coșei de turtă dulce cu ochii roșii. Ia să văd cât sunt. Pasălică 1, Petrișor 2, Florica 3, Gheorghiță 4, Samuelă 5, Angelina 6, Grigori 7, Ionel Hobre, Hobre, șăț, bre, bre. vrei să stai acum până de sară să-i termin din numarat. Băi, umpli ți tu jumătate de car cu din turtă dulce și i cu ochii roșii? Și gata s-o la Eh, l murit, Eu zic bărbate să-i dai carul de tot, că mai puțină supărare mă avea pe urmă. Lasă cumnată, că noi mai veni. de mu. m sfătui bădița spas de bine și-ți rămâne carul la locul lui. Ba din partea mea poți să-ți pui și cloaștile într trâns. și pe asta și încă am să spun că mai am de trăit ba, câțiva ba, ba, ani. Ba, ba, ai, aer, s hai, vezi, ai s vezi, ai s-o vezi și s-a suta cum Ne, ne, ne. Păi, de-a mu rămâni sănătoși. -a, A, A, păi de? Sănătos, Daniel, și vezi de fapt treabă bună, vre. Haide, bre, omule, că s-au de tot cele plăcinte încoloată. Care-i plăcinte? Dar, dar spune-i că nici nu ai dat la cuptior. Dacă le-i fac o bine, și <laughs> Multe spune omul la supărare. Ia, hai, haide și mai stați și cu mine un ceas de vreme, că la stavăr croitoru știu că zăbovești destul. Ca să nu mai zic nimic de nepricopsitul, de fratitul. Ia, haide, haide, Hai, hai, hai, hai Duman, ai băieți tati, ai la drum. He hei, rău împari, dar altă cali nu-i. Vezi, tot sărac cu fratele meu. Da, ai venit, Danile, nici n-ai pornit bine și-ai întors. S-a întâmplat ceva? Mm, nu, nu, s-a întâmplat nimic, ca nu te temi Aha, ei, boi, dar-ți-au împrumutat fratele Tucaru? Uh, nu, nu. Atunci, și acum? Iaca așa... Dar spune, mai omule, să pricep și eu, că doar la păscut cred că nu-i scoți A? A, nu, nu tocmai Dar unde te duci, n-auzi? Ba, aud... Uh... E, și dacă auzi, de ce nu răspunzi? E, e, ba răspund Hai stai răspuns, dar unde te duci, măi, omule? Ia, la Iarmaroc Asta e încă una, dar ce să faci la Iarmaroc? Nu vezi că soarele trecut de de parte. Crezi că mai găsești pe cineva care are nevoie de adus acasă vreun car nou? Că doar numai așa am priveliște n-aș crede că te duci. Ba mă duc să aduc acasă carul nostru. Nu-ți spun eu că vorbești în dodii. Dar care car și de unde? Greu mai pricep, mai nevastă. Apoi ia acum. Vând boi ăștia, iau alții mai mici un car, îți iau și ții o casă încă, o jumătate de car cu cocoș din turtă dulce pentru copii și vin acasă. A? Dar de unde ți-o venit să vin zboi? Dacă aș avea eu vreme, ți-aș spune de unde. Însă mă aflu cu mare grabă. Așa că amână pe altă dată întrebările și cate de ogoiește și copii și culc. Noroc că ai venit tu acasă să-mi dai de grijă că altfel ce să făce omititei. Ei află de că le-am dat fiecăruia se cuvine din ce am avut. Ba, la vreo câțiva le-am adăugat și ceva, dobând de, de pe spinare, că m-a amiat sau de cap. Măi, dumneavoastră, iuși cu tine când te întoarce. Cât nu mai dubla cu grijă și vezi să nu te înșale careva. Într-arie negustorii, te priceptamant, câte în celelalte. Bine, bine, o trăi și o vide. <hă -hă. Hăi, duman, Hei, tălășman, la drum. Ajungem noi numai bine, adică la spartul Iar când s-au săturat oamenii să se tot topmească și plătesc mult și dintr-o dată. Prebună treaba am face! Să mai îmi spună cineva că n-am lângă casă adică prepeleacul de pusoalele. Haide, Du De -al, de al, și iar de -al. Parcă am mai fost eu la târg de câteva ori. Sau nu mi-aduc bine aminte? A? Ba da, he, am fost. He, he, he. Dar pentru treaba altora, mai rar pentru a mea. He, de data asta se schimbă socoteala. Rău îmi pare de boulenii mei, Duman și Tălășman, că mult bine mi-au prins și erau me. Da, chip nu hăi, plăvanilor, hăi, nu vă leneviți că acum sunteți cu sloboda. Ei când îți spun, tălăşmanii, lasă troscotul cel fragid, cât ți a dat stăpânul cel nou care-o mai fi, naramze și delicatețuri, nu ca mine o tavă şi fân. Vorba vine, teamă-mi e ca nu cumva peste vreun an, doi, să ți văd pe băţă-ţinţiţă la soare, și coarnele celei mândri și bătute în ținte la vreo intrare de dughean. Hei, flăcăi, tată, dați -i drumul! Ei, nu vă puneți și voi la inimă tot ce vă spun. Ce să fac? Drumul lung, cu cine să schimbă o vorbă, nu? nu mai că sunt a suflet! Trafcul mă pă să iau asemenea și-o cron pe el astfel, e numai tu o stăpânită! Ia ca-mi nune! Măi omule și frate! Brec, rău să muncești creștinul Iis cu la cucarul! Îl zbăr bala stânga, bala dreapta, ca pe-o nucă! Omul! Și Le-au clip de pune în coarmei boilor și aleargă din două mâne de ajutor. Să se pune a că paco-asta a decat. Când dau duhul de că mă îmbiciu. Ia ca ia am subenit. Ia, ia, ia, 1! Ii-ți țin el! îl Țini bine cu metri! Asa, si, este si! Dragi colegi! Așa, si, si, si! Asa, si, si, si! Asa, si! Asa, si! Asa, si! Asa, La Asa, că eu si! Asa, si! Asa, si! Asa, si! Ia-te așa! Ia-te așa! L-am astâmpărat! Ei, da, așa karma e rar de văzut! Ia, ia ia, stai aici, prieteni! Ia stai aici pe proțap și răsuflă-lea! Da, dar cine ești și de unde fii, hă? Băi, ești cine să fiu? E un gospodar de colo de peste dealul și el din față, la... și potul soltanii și vin la Iarmaroc. Să-mi zici un ofrei, bârlii, bă. Aveam mare trebuință de un car de astăzi dimineața mă tot în vârf prin târg. Doar, doar o găsi ce caut. Apoi cum? Așa de greu se poate găsi un car la Iarmaroc, he? Greu. Greu până între atâta n-ar. E om bun numai că ce găsești nu-i totuna cu ce trebuie, iar ce trebuie ori nu este, ori s-a terminat. Celălalt era prea îngut, celălalt prea înalt. Unul avea o spiță cărăpat, altul proțeabul prins ca de, lumii. de De. De ca atunci când duci spre vânzare, ce-ți Păi, așa că până la urmă, văzând că nădejde de marfă nouă, nu mai este, m-am tocmit și am luat carul care se vede. Zdravă în car, n-am ce zice, Dar cam mare și cam greu de stăpânit. De lucru bun cu adevărat, Dar de găsit acolo unde trebuie să se afle. Ba om bun, să nu te superi că mă pune de prișină, însă eu altfel gândesc. Iacă, ca... vezi boulenii și ea? Ha. Bouleni. Bouleni, eh? Apoi eu văd că o perechei de boi de mai mare dragul. Drept să spun, n-am întâlnit în tot armarul cu alții căi. Da, de, de, de unde ai luat? Nu i-am luat din de decât de acasă, de la mine și duc spre vânzare la iar, Maroc, precum bine am chivzuit mai înainte. Și <gântuia> asta e altă poznă. <gântuia> Apoi, acum e creștin, odată cu amurgul de trezit să mergi la târc. Nu-ți fie cu la era sinergia Și dacă ți o ai spune, hai să știi, A, o știi de acum înainte. Apoi, eu sunt dănire Prepeleac. Din sa, de aici, de la lacul Babi. <laughs> așa, zi, veri. Păi se poate să nu vei auzit din spravele din O lume întreagă vorbește cât de bine le chitești pe toate, da, da, da, da rog, nu te mâni și cât de-andoaselea îți se lucrul început. <laughs> și așa, <laughs> ai? ai plecat să vezi zboi, a? Plecat. <laughs> păi se vede treaba ca ai mare trebuiță de parale dacă despar de asemenea mândreți. De parale am mai puțină trebuință pentru că nici nu spream învățat cu ele. Mai mari nevoi aș fi avut de un car, iar dumneata cu mătrunofei m mai pus pe gânduri. Zici că nu prea era marfă de soi la târca? E cam așa ceva. Da, și un car mai răsărit care a fost, l-ai umflat dumneata, nu? Ba mă iartă, că cum ai văzut mai mult, m au umflat el pe mine. Dacă nu te întâlneam, acum aș fi fost în fundul vreunui unei pe așa de zdravă mă de la spate. Uh -huh. Păi, uh, carul dumii parcă merge singur. Dar voi mai singur, cum spuneam. <laughs> și vremea e pinsăra? Ah A, păi, și asta e adevărat. Dar nu văd ce are una cât cealaltă. Păi, iar marocul e pe sfârșit, așa-i? Era pe terminat când am plecat eu. Acum uh -huh. acu cred că a rămas și gol. Uh, prietenii știi una?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 la vale domolindul cu proptelele, la deal ajutandu-l cu opintelii. Sunt învățat cu de-acestea, chiar cu i-și doi boi din față. Ce zici! Ce zici! Păi șuguiești, băi, omule, băi! o ți Ba Ba, nu șuguiești deloc! Haide-o dată. Da sau ba, că ne apucă noaptea! Ha ha ha ha ha ha găsit într ha ha găsit într-un de bun, să ai parte de car și eu de boi să ha stăpânești sănătos și eu de asemenea carul ha ha ha Ia-i de funii și miers sănătos. Cu bine, omule, măi. Și cată de nu intra carlui prea mult în voică, Că pățești ce-am pățit eu. <laughs> nu, avem grijă, nu avem grijă. Îl hățuiesc eu cum trebuie. s dus. Tașii cu buche, l-am potcovit bine. Și ne dracu, mai cumpărăm mii boi acum la târgă? Și de unde mai găseam eu alți boi și alt car. Așa treaba e făcută. La jumătatea drumului mi-e ieșit ploconul în cali. Car zdrav, încăpător, care merge pe deasupra și sânge. Pui la jumătate de sat și nici nu spă. Dar nu cumva să răzgândit cu o frei bărbă. Vezi, dar și mă fac acum cu casânca smarande și cu turta dulce pentru gloat. Ei, noi nimic. Mâine de dimineață mă urc în car, îl îndrept spre târg, și până în prânzișor sunt înapoi cu tot ce îmi trebuie va gologani îmi împrumută el, frate meu. Gata, la drum. E sus protapului. E așa? Și să ne cam dușim. Carne bun! Când tu e carcasa drabă cu saș la moară! Astruia cu urci asemeta în o lucru șiебă să acolo. Mi-am uscat în s beggingar întrebanțul avea tu-i ajutor. Lue bine po thuca și iar catch! Dacă lao i raseș văd ca o glase. Pentru ce tai... Dar ricu este cu dințini de scenari triplara și sa spunu pe acela. Els teilii sort ajungati cu același mi o a și Așa, am ajuns la vali. Acum, fă bine și mână mai departe. Hai la deal. Nu vrei, da? Ha? Hai să te ajut. Să iau proțapul în brațe. Hai, amândoi am. Hai. Trage înapoi, ha? Bre... Asta e încă una. Așa, da, na, da. car mi-a trebuit, care am găsit. Hă, s au făcut noapte de tot. Ha? ce te faci, Danila, ce să mă fac? Mă așez pe proțap și stau să văd ce o să întâmple. Acum să socotim. de ai fi o Danile, prepeleac... Am prăpăt de boi. Iar din noi fiu eu acela, apoi am găsit o căruță. Bă-ați, Danilă Prepeleac. Bă-ați, Danilă Prepeleac. Bă-ați, Prepeleac. Banu -sial. Banu -sial. S-a făcut dimineață. Bun somn am tras în care Cu atât am ales și eu. Am început să se miște și oamenii. Vine unul cu o capră de funie. Bun găzit, Bun. Dar ce? Ți-au fugit boi de la car, și ai rămas în drum? Ba nu, mă mai și eu o Așa e? Tare bine, mai, tare bine. Da, încotro așa de dimineață. Ia la cu râia asta de capră. Să fac ceva parale pe dânsa, că mă tot mână de-o vreme asta și-mi zice... Coste opt. Avem opt capre în ocoli și nici un leu în pungă. Mărită vreuna să ne mai ajungem și noi din capete. Da, Costea 10? Tocmai, Costea Conovăț. A, păi, Badi Conovăț se potrivește cum nu se poate mai bine. Hă. Și eu am caro de vânzare. Așa. Nu mi-i da capra aceea să-ți dau carul ăsta? Ha? Se vede treaba. Că astă noapte nu. chefui zdravă în prietene, dacă te prinzi la una asemenea târgă. Ba n-am chefui, de fel? Și ai ceva împotrivă? <hătări> Sau poate capra dumitalei, o fi având vreun Ne, Da, dar Ce spune asta? Capra mea nu-i din cele săritoare. <hătări> și și bună de lapte. <hătări> și mai <hătări> la de la val. Bună-ne, bună, națcaru și dă Fie precum zici. Coboară și ia capra de funie da. e, nu mai e, îți spun ceva, bade Să nu mă studui după așa S-o cam greu să urnești carul de aici Că, precum se vede, e destul de mărișor Mă ca eu, am bun Și cum anume rog ul Păi mai ușor nici că se poate Aștept până trec alte care încotroam eu treabă leg pe al meu apoi a unuia și mă tot duc <laughs> Da, da iar celui care m-a ajutat, eu-i fi mulțămitor cu un pahar de rachiu. A, a, știi că și dumneata ai dreptat? Așa să faci. Eu am plecat pe ei și încolo cu tot cu cap. Rămâi cu bine. Mi-a -mi sănătos. Mi-a sănătos, bădie. Și o să zic și el cu Bacă la nină, bacă nu știu și, Eu atât știu. În caltea l-am boit cum trebuie pe cu mătru conovăţ. Ia răi, unti tot raj, Iotiti. nu cumva aţi-o venit chef să săi cu coarnile la mine? Acu scot brişca şi jupoi din ai ni să dai dintr-un Hai Haide! Eii, fii capru de treabă Și nu te mai zbănţui atâta. Lasă-le, liță, cât-i mărit eu și pe tine în data mare. He, he, he. Văd că vine din potrivă un creștin. Da, și ține sub brațoare. A, o găscă. Găscă-i lucru mare. Ouă, ouă. Boboși, deși să mai vorbim. Într-o primăvară îți pli bădătura. Apoi și zama iesă din ea când o pui în noală Ca să nu mai socotim penele și puful Bună întâlniș, om bun Cu, cu bine Frumoasă găscă <cười> ai N-ai nimerit că nu-i găscă Gă-n sac Am cumpărat sământ Bade, Da. cum mă zici? Ai ministrat din căr, căr zici mai bine badi badei ca eu de mult chitit să-mi fac rost de un gânsac, așa pe cinstii. Ba chiar avem vorbi cu nevasta că nu-i aduc mai repede unul. Ce mai tu, ravura? Nu vrei să faci în schimb. Să-mi dai gânsacul cu pe capra asta me. Hmm? Că și asta e o sămânță cum rar să întâlnești, eh? a? Ah, da doar mi da ceva, adaos. Poate să-l dau. Iar de nu, norocul găștilor de acasă Ca are să facă un otropol prin ele din, din sodul. vesti E, bre, dar buclucaș mai ești, e. Ce să-ți mai dau, Adaus? Dacă n-aș fi grăbit, pe capra asta iau eu zece gânsași, și în rămâne și dobândă destulă să trag un chef mm. Haide, nu te mai pune de pricină și rău nu-ți-o păre Da, ai noroc, ce știu eu Ah, hai să faci târgu, și târgul și gata, mai i ca eu cu, cu, cu, cu gheștile de acasă. Așa spune Verică-Lică, s-o stăpânești sănătos și cale mult Mulțumim, asemenea, noroc. Hă, noroc. Acum, la târg, Danil, le-ai chitit toate cum nu se poate mai bine. Hai fuguța să vinem gânsta cu asta, Bater cu ca pentru smărândița să mă aleg el. Ducindu-te pe jăratic, mi-ai spart urechile. Iar de cumpărători pentru gânsaci, nici vorbe. Aici mă sursește Bine, bine, buclucașule, țăi-ne minte, tot eu să ți popa. He, he! Cunosc aici aproape un negustor cu care am mai dar aver și altădată. Acolo ne oprim, țăi-ne minte ce-ți spun. Ziua bună, jupân, margule. Merge vânzarea? Merge, hă? Și dacă n-a merge, Ia ca Se să vede treaba cât ai sculat în apă de astăzi. Atunci oi mai treci pe aici, mai încolo pentru negustoria pe care gândeam să o facem împreună. Ce-ai una cu alta. Apoi... Gândeam că poate ai nevoie de o ca asta pe care o am eu sub brață, a? O gâscă? A? A, atâta doar că nu-i gâscă, jupână, Marcule, și gânsac. Și încă unul, pisisti, precum vezi, atârnă pe puțin și în joc. Gânsac? o minești că n-ai fi mâncat niciodată gânsac fript. Iaca. S-a n-ai fi pus în pierde că puf de gâscă, nu de alta, dar și el de gânsac s așa i Și... La o adică, hmm. un gânsac așa, că al meu nu face nici câte o para cu boarte,? Am spus și așa ceva? Eu ce-ți pot plăti pe dănsu? Ia ca doar o pungă din astea frumoasă, pe talzea și cu baile lungi de pus în gât Bine, bine, bine, hai mai să fie Hei, adă punga în coajul, până și ține gânsacul Să-l sănătos Mulțumesc, asemenea N-ați o frântă, câți adresat, am al Halal de tinetă nilă. Dintr-o pereche de boi, de mai mari dragul, să te uiți la ei, m-am ales cu o pungă și aș goală. Hmm. Noroc rog măcar că are bairile lungi. Mai, mai, mai, mă. Doar știu că nu mi e acum întâi aș dată să merg la drum. Dar parcă dracu mi-a luat amintirile. Multi boa ne ai făcut tu la viața ta, dănilă. Dar asta parcă le-am trecut Elbe. Acum, hai acasă și atârnă punga în prepelac. Când o bate vântul, tot mai bine să o umfla. Apoi, n-ai decât să-i faci o bortă și să-i pui acolo un fluer. Și ia te cu cimpoi pe negânditi, Bate vântul, cântă trei ca tot așa până la apusul lumii. La drum, acasă, să-i duc bucuriei smarandii și lu Ba să te duci tu unde divide vide cu ochii? Mă, totul ai fost de când te știu, dar n fi crezut să ajungi până între acolo să prăpădești boii de pămâna dracului. De bine, de -au tot mai scot, e, o bucată de pâni cu dânsi. Dar acum ce nu o mai faci? Mă, nucă! a dus la tata de la târziu, ne ai spus? Ei, auză-l, Daniel. Auză-l și te veselești. Stau plozi cu cura cascată ca pui în cuib și tu îmi acasă fluturând o pungă goală. Tu -te, te vaselică, dragul mame, tu -te, te mai hârjonești o leacă cu și afară și voi chema eu când ori fi gata acele de-ale guri. O, duce, mamucă, dar și și mai repede că ne-am uscat de tot. Of, smarandă, așa e cum spui tu tocmai. Eu le-am făcut, eu le-ai desfaci. Nu o purta mâniși, mai lasă-și de la tine ceva mai să am și lăsa bărbatii Că de acum doar sufletul să-l mai dau din mine Că alta nu mi-a mai rămas Apoi eu mă mai duc la alt de frate mi-o Să văd ce zice și el și... Dute, dute, că tot de acolo ai luat sfatul cel bun Și când mai ai plecat cu boișorii la târg A, așa ea, a fost altă cășiulă a, Și acum a fi tipominești fies E, lasă, lasă, smarandă, lasă, că ne-o-mi noi. E rog-u-te, punga asta din față, măcar să nu mă mai înăduș aici. Da, da, da, că uita Uitați-mi de dânsa. Tânilă. Bucuroasă foarte Mă aflu văzându-te Și eu asemenea cu nata Anisei Dar nu te-ai supărat Dacă n-am să zăbăvesc prea mult Cu dumneata Că așa de o treabă gravnică De pus la cale cu bădița Ispas Acasă-i? Acasă, acasă. mai stai binișor aici pe prispă Până ți-l chema eu Nu ai nevoie să te ostenești dumneata Până la dânsul Ei, acasă. Bărbat! A. Vin de grabă că avem oaspețe aleși unatul natul Danilă poftește să te vază numai decât Te-ai întors, Danilă, bine-ai făcut Dar mult ai zăbovit la târg, bre Apoi, bădiță, m-am pornit cu grabă și m-am întâlnit cu zăbava Ei, ei, dar da, ce veste ne mai aduci de pe unde ai umblat, ha? Ea nu prea bună Beții boișori mi, sau au cam dus pe gura lopului. De deci, o, o dat peste dâns și vreo dihanie, ori o furat careva? Ba, i-am dat singur cu mâna mea, bădiță. Da, cum așa, I-am schimbat pe un car, carul pe o capră, capra pe un gânsac, și apoi și mai atâta vorbă lungă. Dintr-o perechii de boi... M-am ales cu o pungă Și apoi Și în asta sufla pustiu bădiță dragă mm, Dar eu mm. nu înțeleg Unde mi-au fost mințile, bădești <laughs> Acolo unde le-ai avut Dintotdeauna cumnate Adică în cap la altul Cată, bărbate dragă Cată la odorul de frate tu Și te minunează de atâta deșteptăciune Măi, Danile, băi Drept să spun Mă arinătă rău mai ești Apoi dă, bădiță Până aici toate au fost cum au fost. Dar de-acu' am prins eu la minte. Aista a fost capătul. Numai și folos. Când îi minte, nu-i și vinde. Când îi brânză, nu-i bărbânță. Așa că, dacă tot am venit aici, îți dau dumitale punga asta. Că eu n-am ce pune-n un un ba, ba mai bine, eu dăruiesc cum nate anisia. Că și ea de mult ajutor mi-a fost la viața mea. Iaca. Cine cumnate? Hai, sene, nu te uita că e goală, dar atârnă preț de doi boi falnici. Ia, o fa, iau. Nu eu. Iar pe Dumnezeu ta, bădiță, te rog să mai împrumuți o dată carul, dar cu boi dumitali. Să duc niște lemne din pădure la nevastă și copii, că n-au aște echioară la trunchi sărmani. Și apoi trag nădejde de Că nu te-ai mai supărat de acum înainte, să știi Tu, băi, iaca, îți mai dau dată carul Dar, dar asta ți-a fi cea din urmă, să știi Așa, bărbate, așa, mai dai l Poate ea face capătul să scap de bine la bine Păi tași din urmă pe Una-i una și două mai multi. Cu lucrul altuia, altfel umbli Că de aia da -o pentru ce ai primit Are, ja? <hă> -ă. Mulțumesc, bădiți! Și mă întoarce în e de gra? A, păi du cu sănătate. stare sută de ani ca popa He, Mai am o leacă și-l dau gata Nu mai e am mă mir Cum l-o ia burca pe urmă în car Să-l târâi până acolo, nici vorbă Să-l tot tai bucăți bucăt Mă apucă iarna aici în pădure, Și așa e rău și așa nu-i bine cum să facem? Cum să facem? Aha. Ia, ia așa o să facem. Trag carul iși cam într-o coastă. Tam da am bine să se culce carbonul. Cât i de lung între loitri. Mai potrivit nici că se poate. Pe urmă, pe aici mi drum. Hei, hei, sunt botinii. Ai da, Lenușule, ei umbl, pii... Păi lui frate meu și cei pe care i-am prăpădit eu, ca de la șer la pământ. Și ală, haramule, de dea te -a de lup. Oh, oh, uu, oh, oh, oh. Apoi, nici nu vă mai dejuc, Acum și gata. Hei, că am făcut fiartă brecar, până naibii, parcă nu era chiar așa de mare. Hei, o sfărâma și-o și boi. Alei, Danile, ia că l-ai aranjat și pe frățântul. acu, acu și-i de făcut. Când o afla bădița ai spas, în scoate de pe schinari, chele pentru trei pirechi de ochi înși. Dar, pe păi, cum n-a Danilă, păi al noi, noi, De cât îți ai în cap Mă duc să văd Noi puteam putea să mă -mi pe frate o Să mă împrumute și apa, Să mă tot duc unde-i vedea Cu ochii Iar copiii și asta s au descurca Și mai departe, cum s-o pricepe Că din parte, nici până acum Mare folos n-au cunoscut Ia hai Ce frumusețe de și aici, lângă balta asta. Deci eu fi spun în lacul Babii. să vede treaba că va fi fost trăit pe aici cândva vreo babă pricepută l-a tras și l-a pus ulcica pentru vătămătură. Cine mai știi? Și apoi tot de aici îi vine numele și satului nostru. Fii că grozavă liniști. Și strașnic mai zic păsările în Dar nu-i timp de prăpădic cu joacă acum. Am eu altele de făcut. Înainte, Danil. Pa nu, nu, nu. Nu, nu. Ia, ia, Ia, ia stai. ia te uite ce frumusețe de lișiță pe baltă. Măcar una dacă așologi, s-o duc ploconului lui meu. Parcă tot aș fi cu inima păcat. Eh? Nu par a fi prea departe, și nici nu m-au văzut. Odată s-a aruncat o toporieș cam în cart și nu se poate să nu chitesc una. ia ea, ia, ia-i, Tip ia-l. Tiptil? Acum. Hei! Hei! Ai pălit mai mult de o grămadă, frate Danilă Păi sigur, ne nefiind chioare, nici moarte S-au împrăștiet în treaba lor Toporul s-a dus și tu bate din buză, Daniele. Mai, mai că rău mi-o mai meșa astăzi Ce zăpoșită Să vede că mi-a luat cineva din urmă Acum chiar că pot pleca Dar și tot au câinii ăștia cu tine păi, Dom'le, vii destul de des pe aici Și tot nu te mai cunosc Una, două, dau stiropul și nimic alta He, he parcă cine stă să în gura câinilor Ce treabă alta au, Să mai și când trebuie și când nu trebuie Aude-i carul, Danila A, nu te-ngriji, cumnată, că e la loc bun Bătiți, îi spas! Ia, ca la am venit! Făm mi bini și cu iapa! Sunt băie de acalari! În păduri a ploat grozav și s-a făcut o mâzgă și un ghețuș din ultimii poti ne-a diferit pe picioare. Mai dă ni ele, Apoi cum o scrapăți o obrazul să vin cu asemenea istorie care să potrivesc drept canul cam păreții? Apoi acum am miez de vară, mâzgă și ghețuș, hai! Dar pe cine crezi tu brobodești? Mă, tu ai fi, ai fi fost bun de călugărit Macar sti te undeva într-un cotlon Și să nu-ți mai știe nimeni de știri ha, Hai, hai, hai, hai, din dinaintea mea Și du ti unde o dus surdu roata și mutui apa Să nu mai au din tău Ei, ei da, carul cu boi, bărbate? Da, hamite și de car și de boi și de așa om Hai, hai în casă nevastă, macar, macar să nu-l mai văd. O, oh, oh, oh. Ia-ți tălpășița frățioarei, iar ce-ai dar parcă zicea ceva de o iapă și de un mut He? Mutu ca mutu, dar iapa tot trebuie să o umflu, alt cum nu-i Trec cu dânsa să-și și de la boi și ziua bună de la car și gata E, dragi copii, multe isprăvi și pozne a mai făcut gidușul nostru, atât de multe cât să umple un sac cu povești, și încă să nu ne ajungă. Dar pentru astăzi zic să ne oprim aici și, altădată, iar om de împreună firul întâmplărilor și cu bățului La bună vedere! Ați ascultat fragmente din Danilă Prepeleac de Ion Creangă, dramatizare de Constantin Paiu, înregistrare realizată în studioul de Radio Iași. A interpretat un colectiv al Teatrului Național din Iași. Regia artistică Virgil Raiciu